eta 16 minutu eta sargaite zen betebeetan eztabaidan. Esan dizugu gaur gain nagusi bat izango dugulamen, eta beti ere, ba, 500 elaxia Jon Aranbururen eskoteik, Jon Arratsaldeon, Arratsaldeon, zer moduz. Dos... Lagun do, lagun zaberko. La une singuratuta. Nagure singuratuta, ona, la un arte ona. Hih. Hizuarria, hemen ere eskuitan dago da honen Ekopilloia Irbe, Epillo Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz. Aldun on bona. Staguitsi, ta? Ez da gutxi. Pelio haramendi, arratxaldeon. Arratxaldeon. Onda zaudezu ere ez da? Raipozik, oradionekiz, pena berizio. Eta Jesus madi goñi, arratxaldeon zuri ere? Arratxaldeon. Ira ba, sargaiti Bete-betean? Sargaiti ezen? Kontu hogetan, kontu hogetan. Adegia irakaskuntza kontuak, ez ziketa kontuak, ez dakit... Eh... E, gai zehatzeko jakin bat ibegira bainoari agonik ikuste bagaiaren zabaltasun guztian planteatu beharko egunukela, ba ezik eta irakaskuntza eta bar, naiz eta ba interes bereziko gai puntu batzuk ere mm, aipatu beharko ditugun. Dena dela horokortasun batetik gabiatuz, e, batak izue askoitze egiten da gaur, eziketa kontu ez, eta bat ipat eredu berri baten beharraz. Ez dago ez, nahizango duzue, nik ez, nik badakit bakar bakarrik hemen izan dudela, um, Eugen Owen, izeneko soziologo ipar amerikarra. Eh? Korrezpanago bilbon ibilida duela, duela gutxi. Eta hausia esan ez, e, hiritzi zaigu, mm? beste kapazitade batzuk eh? irakatsi behar ditugu. Mm? Eta horretarako ezik eta eredu berri batera jo behar da. Zagiteza, ezaguna duzuen jan jaunau, eta baldin baduzu ere, gutxinez bere, bere itzoiak bintzatortxe daude ez ezik eta eredu berri bat eta mm, azkenean eskola eredu berri bat uh -huh. bueno, ezik eta eredu berri eta zasko itzik baina bakoitza proposatzen duen eredu bat ba, eredu diferenteak edo kartazen dira det, eredu proposatzaile berriak ez dut zeta berein arte nire ados formalean behar bada adostasuna orain hau ez dela inegoki esatreakoan Ba, nik, uste, nik uste dut, e, beti kritika iraunkor bat badagola, ez? Horren inguruan. E, nik uste dut ezagutzen, e, tipa, baina lutsen zaitu oso e, saldi olokorra, ez da? Eri duak e, praktika amaten direnean, ja, no, ondo definiltzen direnean, peiok esan duk esanak, ero e, kritika daude, ez? Horren inguruan. Lerro... Hikerketalarro esberrina adolako, es pertsona bat otoriko batzu bustitzen direnean orduetan etortzen dira, ez? Nobait kritikak alde batikoak eta ez? es. Arras iritzi du iritzi da behar bada, eh? baina slogan slogan moduan planteatu behar bagenuta, Jesusmariri mango dio ditza. eskatzen askatzen dena da azken batean, ikasite ikasi ibili beharrean pentsatzen erakutsi. Badirudi horren horretara doala gaurko metodologia garputa dagoia o sea, da o sea, ni ni ke nikuzte titzahoek dira osea berri hitza ez da batera berria <gülüyor> osea ni ez daikai junta gozturte da maskitasentone tal eta beti da nik entzun dut berria matematika berria eskola berria hoe 60reko leloak dira ez Ordon, e, askotan e, berri hitza oso hitz e, mitikoa da ez industut peio ke sando en un aquelio datza berritasun hori Nekesan duena, ez, e... on gaur egunen esaten dela, ba, gaitasun barriak eta pentsatzen irakatsi eta horrelakoak, ez, hori bendela, ia bimila urte, gurekoak esan zuten gauza da, ba. eta bimila urtean, horra ba, biltza bueltaka. Ez? Gure kultura, zientiko kultura, e, mendebalego kultura, bali mazabai da, pentsamenduaren kultura da. Ba. Baina, gertatzen dara, ba, ba, oain ere, ba, ba, erreforma berri honetan edo pilpillan alde gauza, gaitasun berriak, pentsatzen irakatzin, eta barra bar. Eta gehoik kaslea ikasatu zaino da, eta universitatean, eta bai beste irakaskuntza guztietan, ba, edukin ez josein ditzikula, eta siniaturaz josein ditzikula. Bai, hori da, nik ez mukeneko <coughs> berritasun aurkako diskurso dobat zabaldu e, neko, nik uste dute inovazioa <gurra> hona dela, beharrezkoa dela, nipizka za, za, zaratu nahi dudan askotan, Azalesko hitz kontutan e, gelditzen garela ez. Eta gero kontrasenez e, josita gaudela, eta diskurso hortan askotan gehatzen garelako, bal gero benetan, e, praktikanetan, nik uste horrek askenen batean da garrantzi gienaduna, gauza gutxi aldatzen dira. Eta nik uste dut askotan hor dago la arazua, orain e, momentu eta pentsatzen erakuzio ondo dago. Baina egun hauetan e, evaluazioa daude, nota daude eta lako guzak. Nola ebaluazien da hori? Nola kalifikatzen zaio, ikasle bati. Bentsatzen no? duen ala ez, ez da? Bai. Eta ez zere egiten da horren aurrean. Eta nola eskontzen da hori, gu daukagun eskontza sistemarekin, askamatean eskontza sistemak funtzio seletibo badu. Erabaki behar du, zein egin hau, zein egin bestea ez. Horon hor, e, arazo, arazo asko, eta askotan, ni pizka salatzen duena da diskursu bikoiz badagoela badagoela diskurso bat, ala, bali, ala, solaldietan, edo, eskuntzari hitz egiten duguna, izaten duguna, eta gero badago beste, beste diskurso praktiko bat, ez, bueno, denok izango horietu gu, zemelaak eskoleta, jundirena, eta hor, pra, pra, praktika horretan, egun bizitza horretan, gauzaia zesaia diren, gauzatzen, ez da. Eta nik, nire bainzat, tentsatzen dut, e, berrikuntzarikin, eta konpromiso bat, euk iberko benukeda. Baina, hobe, or or utzi goitzen bagenu eta zertxo bai txikia bada ere baldatzen jungo jungo bagina, ez? Ezkuaz handia gain da urte askotan etaian 25 urte, bueno, bizitzarako esko izan daiteke. Bainoan hain kultura baten edo gizarte baten garapenerako, pues eso, eso horren bestez. Baña nimentatore ikusten dute. Askotan e, diskurso bat badago, innovatiboa eta baño gero praktika edukatiboa nola konpontzen dira dazo teknikoiek nola baloratzen da no nola sailkatzen da persona ze eskakizunak egiten ditu gizarte sistema edukatiboa eta du denok eusaten gu gu nahi dugu elaneako jende prestua baina gero juten zea eta ikusten badituzu ze eskatzen dute edo lanea joteko, ba edo tituloazko zi ajuten zea edo zutea union gaukera orduan ze nahi dute titulo piloa daukat jendea edo pres dago eta pentsatzen dakiena berak klaratzen garen ze, eta gu geu ere bizitzen gara kontra lesjosita ba dirudi enplegatzailek esatu dute ba prezio berdinagatik arike, eta titulo gehien hobe e, ni gustu gainea bi bi gauza daudela ez hemen aterira mi puntuetatik bata da eh, esaten esaten zenean ba, ba gizarteak hori iskatzen dulan nik eh, bueno ezkiketako ezkolako hizketa gizarte hurbilea urasoa dira. Da guraso batzuk ez dut eskatzen hori. Guraso batzuk eskatzen dure, ez eskatzen dute beraiek izandako zeiketa modeloa berriz ere reproduzitztea beren semearengan. Eta eh hemen izandego histori bat oraindola urte batzutan eta eskolatan Adiong osad Adiong badakigu gauza bat. Eta da. Ikolatan umeak, ume gutxi dago, eta umearen azetiki bilit dira. Eta ikolaskok emateko serio eta sonitxura horien diken ere dukineak gogoztu onditu eta egin dituzte eta gurasoak hori nahi zutelako behaz ez, du, ez dute askotan gurasoak nahi pentsatzen irakastea eta bar askotan nahi dute bera egizan eziketa modeloa reproduzitzea eta gero beste goza bat enpersatan ere hori esaten da otan baino norbaitek bere kabuz pentsatzen balin badu alazte pasatzen den baina nik esan edo dena da, primatze horrek ekartzen ditu balio batzuk, edo primatze horren atzetik, balio batzu daudela, eta azkematian ikasleak hoi dira ikasten ditu, nazule, nahi patu ezo konduni, mat <laughs> Baino, matematika konkondu, ni matematika dintzen zelago, baina matematika ematen modu desberdien atzetik balio batzu daude, hau da, ni zerbait esplikatzen badiot, edo asaltzen badiot obetaz handikasle bat, eta arrazoi eskatzen badiot, edo ez badiot arrazoi eskatzen, eta konformatzen aiz behar repikatzearekin, ni bi ikuspegi ezberdinak ez enbatintzioz, ez ezer esan gabe, batean ere iniz esaten, gauzak arrazoien bidez, bideratu beharre direla redirela, eta beaz egiaz e, e, e, e, da zer jerarkikoa, ez da, ni dakitzuk, ez dakizu, beaz, zuk ikasi behar duzu, ni dakidana, ni naizelako dakidana, eta ez zu, baizik eta konpartitzen egin, ezeka eslar egun zerbait, arrazoik eta, hori du, niko kerrego ni matematikako klase batean, ez hau, Eta ikasla, eta hori, hori ez duzu, ukaizkin, uh, uh, Eta beak badu, zerbait, nire berarekin gopartieta zage dana, arrastu, ja, nire zetemea zu, zaitez eta apuntazazu. Hori egin dira balioak, hori ikasten dira balioak. Zerberdia, <gibarik>, dos ulekin. Baina nire zetundu dana da, eskintzen edo, pulizitatzen diren e, proiektu irek, gero, Ez dira askotan praktikan bihurtzen. Beti balioka daude, nozki deno Aira, da, o, da, nago zurekin, ez nagoados. Ez teoria praktika arteko Bai, ez nagoados, semejen desatuen algin eskolan balioak ez dire lera kusten. Ori imposiblea da. Eztan egiten da balioakiko refleksio bat, ah. balioa e. oinarritu pentsamenduetan eta bar Askotan hori ez da egiten da. Gaina jendeak ez du aborratu nahi. Claro. Batez ere. E, bigarren Biarraren eskuntzan, osea, 14 urtetik 12, 12 urtetik, urtetik, aurrera, irakasle askok ez dute entzunai ire. Ez dute. Ni irakaslea naiz. Eta irakasle bezala inmatrika edo referira kachi kodut. Mezu pantetsu pandeatu una rasori, tutoreekin, ikusi ikusi berrezu edo gurasoengana jo beharrez. Hori Navarra da, Navarmena da irakasle askorengan. Azkenean da Irakasle dira eh dute baina irakasle papera eta ezitzaile papera zituzten, lotzen. Ja, orain ah. e, teknologia berriakin e, informazio iturri paper hori irakasleren informazio iturri paper hori gutzela dijoa, azken, ah. finian makinak informazio hori ematen delako pertsona baino asko bekeago hien ez? Orduan eh bai eh garrantzi hartuko dola Batutore, ezitzale edo Aulkulari Paper horrek, ez da? Ne dutak izara ez Mende e balean Ezik eta munduan izan da Iraltu erika hundu jena izan zen ez Eta bera eskatu zioten Poloniarako ezkuntza sistema bat pentsatzeko Eta instruzio militar jarri zuen liberadorrek Eta ez bere semeari, ez da ezarri behar, bere gizarezi behar zuela, bere kabuz pentsatu behar zitzuela, eta sistema bat pentsatu, pentsatu razi ziotenean, da Polonia erako, etxan, zea, enkargu bat izan zuen, istuzio militarra jarri zuen, hasinatura importante bezala. Kotilotan zartu bat hiru guzok, izan zitun, eta ez un bat ere errekonez ditu. <laughs> Nan no eh, ere hor badiro di beste kontraesan batera sortzen dala eta hasnaidute. Eh, gaur egun inkesta bat egingo ba genu, segurazki guraso artean inorke luke onartuko bere semeala bai irakasle batek ba, zaplastako bat ematek. Bai. Mm. Luke onartuko. Mm. Baino era berean segulako mm, kezka dago disiplinarekin. Eskoletako disiplinarekin. Mm? Eta hor, norma gogortzaren alde agertzen nire iagurazo goguienak. Disciplina ez da berdin zigorra ez da? Ez da berdin zigora. O, disciplina nik uletzen duen dola bait, e, lehen esan dugun, balio hoiek, oitula hoiek, jarrero hoiek, e, lantzea, ez da? izan guretzateke. Gero zigorra hori da, azkeniko, netzat, azkeniko unea, eta momentu txar bat, eta bar, eta zarbait, salbetsu emigisa, ez da? Baina niretzat disciplina ezagurizateke, oitula batzuk lantzea, balioak, jarrerak, eta bar. Nik hortegi gozera horitzat, ez? Ba, Disiplina beharrezkoa da, zehanez, ikestetxe batean, ez? Azkenean da, ba, nola ordenatu sozialki gela bat, edo ikastetxe bat. Eta zugezpauk ez ordenazio bat, baura izan deiteke, egozin gauza. Ez gorra bai, ez? Eta, bai. Burriz eta egokia eh? bat, eta proporzionala baldin bada, bera, lago burazori e, berez emalbiniu izi gorri jartzen ez dueni. Zizitzen alda horrelak <coughs> Hombre, no hay posibilidad balema eso de bisu marino. Eh, ni que tu te sinemos, jartzeko Ool. ondo dago, baina ez badu su posibilitadere, edo o, oi, su que Noski son. No, oia, haske ne corri harriño. No es que baño san Ori da salbuzpena. No es que baño ere existitzen da. Horri balori en da. Claro. baina hor dago zigorraren, eh, bisu marinoak son eskala bat. <gazuri> Propozionalide gola bera bat, eta bar. <gazuri> Gauza <gazuri> ba da, adibidez, bazuk, umeari aurpegi txarra jartzea zigor bada, zigorra feitiko ba da. Eta umeari bue, bue, e, te, jentzea zigorba da. Hor dago eskala bat. Amin esuten da, da jendeari mini emango diotenak, eta humilatu ingo duten zigorrak ba sartu dira irdirala. Baina zigorri gabe oso zaila da guraso batek. Bueno, hor badaude jarrera batzuk, batzuk gehiago erabiltzen dute estímulo positiboak edo jarrera positiboak eta abar, beste batzuk gehiago erabiltzen dituzte ba zigor mota batzuk. Baina bueno, zigorra suertsun ezuna, kode penala ipatu duzu. Eske gizarte batean kode penalarik, es dizke egongo. Gizarte osoan, eh, zigorrarik egongo ez balitz. Azkenean zardako de penal bat. Zigorren sistema bat, kondukta e, no, gaitzetsietarako. No, no. gaitzetsi eta hori, bizitza da. Eta bizitzaan zeiten da askotan. Ba, jokaera bat, gaitzesten den jokaera bat, zigortu egiten da. Habe, beste gauza bat da, asko zolbea da lasa, ba, jarrera positiboagoak geukitzea, eta bar da bar. Baina niko bezituen dago. Ko de penalari egizlitzak egongo, gizartean ko de penalari egizlitzak egongo. Gero familiaetango ko de penal bat daukagu, eh? Pamilik guztietan, jakina, kode penadori ez da formalizatua ez da legezatu da, baina azkenean, umeari zetemari badi dugu, zuk, gaur, etxeko lanak ezpea ditu zuik, ikusten, beratzi etan, telebiz ez ez hori kode penal da. <laughs>